Пиво переклав по-польськи. Він невдоволено хмурився. Але Гетьман схвально хитнув головою, мовляв, згода. Чотири тижні і кінь, і картка. Пиво подав знак, принесли Євангеліє та хрест. І Білокобилка склав присягу. Дивився в очі козакам. Дорога вже войдалася в його зіницях. Покалку та миленького двели. А Білокобилку посадовили під однією з комор, і там він очікував на листа та перепускну картку. Коли їх принесли, попросив ножа та голку з ниткою, розпоров підкладку жупана і зашив туди листа. Перепускну картку, поклав до шапки. Привели коня, ні доброго, ні поганого, смирного і трохи лінивого. Однак Білокобилка виїжджати не поспішав, зажадав попрощатися з побратимами. Вволили це його прохання. Повели до розсадистої комори. Біля дверей комори він раптом схопився за живіт і скривився, кинувся за коморою і скрутило. Жовніри гидливо кривилися. Семена не було довго. Він вернувся тихий, замислений, скупо прощався з пукавкою та миленьким. «Чекайте, вернуся». Тишко напружено вдивлявся йому в очі. «А не залишиться там? Не обдурить? Вернеться?» Білокобилка прочитав той погляд. «Якщо не погину, вернуся. Покладайтеся на Бога. Я молитимуся», – гаряче мовив Тишко. «Молися». Попрощалися. Знову стукотять кінські копи скрипить лозове сідло, знову стелиться переді мною дорога і везу я тривогу та важкі думки. Я таки заскочив до неньки. Витр її сльози, на в щоках, обійняв. Вона благословила мене у великій радості, що живий, що мене випустили. А наскільки і для чого, я їй не сказав. І веселий та хитрий пес Пундик полизав мені руку та загавкав у слід. І заїхав я до Мальви, перебув неї ніч. Перед тим розпитав, що чути в селі, де пан Юс. І Мальва сказала... Що за юсом слід запав. Одні, кажуть, утопився в болоті, інші його вбили. Ще інші втік до Польщі і боїться вертатися. Я привітався до Мальви. Квітки. Вона ще дужче запишалася. На ній розквіт ще один вінчик квіточок. Синь голубих. Печальних. Друга ж Мальва була весела, обпекла моє серце карим усміхом. А на моїх губах лишила присмак яблук і солодкої жаги. Соромно про таке згадувати козакові, але яка то була ніч? Ніч, що тільки їм двом та янголам відомо, і заздрили їм з неба. Мальвині губи на прощання я доривав на силу, вони наче вкипіли в мене. Мальві я розказав усе і знову просив чекати та поливати в серці надію на недалекі погожі дні нашого життя. Через Дніпро переправився біля стайок, показав польській чаті перепустку, і вона не чинила помішки. Їхати лівим берегом безпечніше, і там мене не досягне пиво. Я знаю його підступність. Він може послати потаємну погоню. Сонце пече немилосердно. Випікає всі думки в голові. Мене хилить у сон. Листя на кущах горобини... При дорозі поскручувалося, ягоди посохли, волошки в житті повигорали, вони безколірні, неначе наче старечі очі. Три колелек мляво кружляють високо-високо в небі. Кіт під кущами порічок повідкидав лапи, неначе дохлий. Пес приліг під цямреної криниці, салапає червоним язиком. Спасівські мухи в'їдливі й настирні доймають до кісток. Кінь. Ледве тюпає, ще й припадає на ліву ногу, закривів. Дядько заїхав устав замочити колеса, та й заснув на возі. Вода в ставку, сам глей. Гуси посеред ставу не білі, а чорні. Качки дістають щось з дна, і їхні гузни стерчать у небо. Мідна лука, сідла, палає, до неї не доторкнутися. Скручена кирає пашить густим теплом. По небу пливе одна, єдина, схожа на білого баранчика, хмарка. Проїжджаю сосновий ліс. Запах розпареної живиці пощіпує ніздрі. З глибини лісу тече прохолода. Стринож козаче коня ляж під кущиком. Не можу собі того дозволити. Знову виїжджаю в поле. Вже в котре дістаю сторок дерев'яну баклашку, закидаю голову, вода булькає в горлі, вона тепла і тхне пліснявою. Мої думки, неначе оті мухи, крутяться довкола цеберки з прохолодною водою. І не витягли з замшилої криниці, і краплі смачно та солодко кльокають у її глибині. Рожевий жовток сонця гойдається на дні цеберки, а я п'ю, п'ю, і не можу напитися. Вон там нап'ються холоднячку. Зелені тополі штрикнулися в гаряче небо, вони неначе танцюють в жаркому Мареві. Село на горбі. Розтяглося вздовж дороги, неначе втомлена череда, що йде з поля. Всі криниці в понизі, в долині, яка горниться до горба. Журавлі з колодками та колесами для переваги задумливо дивляться в небо. І жоден не вклонився мені. І в першій, і в другій, і в третій криниці сухо. Біля четвертої комишилися люди. Вони розкопували її, сірі, засмучені, неохоче добрий дні, Витирали рукавами піт, неохоче розповідали. Їхні криниці завжди були повні, вода стояла недалеко, а місяць тому вона втекла з усіх криниць. Вже розкопали дві, і ні в тій, ні в тій не сягнули навіть лею. Тепер воду возять діжками з сусіднього села, та хіба навозишся? І худобу напоїти, і діти покупати. Мені не хотілося залишатися в цьому селі, але далі їхати не міг. Мій кінь підбився, окульгавів. Наледве впросився до одного господаря, убого, сліпого на одне око. Його перехняблена хата стояла навпроти криниці, яку розкопували. Калина довкруж криниці пов'яла. В'язовий кущ засох зовсім. Я спутав коня і пішов по долинці. Довго кружляв поміж кущів верболозу, хирвлявих, з сухими патичками кілок поміж сухих олешин, дубків, низеньких і карякуватих,